Tudom, hogy önök utoljára, amikor voltak úgy, mint ahogy én vagyok most az életemmel, mint amikor az ember valami táborban van vagy a szerelmével az első napjait tölti, gyakorlatilag alig alszik, egybefolynak a napok, össze-vissza eszik, ha egyáltalán eszik. Egészen más szűrőn keresztül fogadja a külvilág híreit, legyenek azok a vietnámi háborúval kapcsolatosak, Krisztus születésével és létezésével, a migrációval, bármivel. Azzal, hogy a fradizárt napokkal fogadja Holland ellenfelét, és most arra kérik a rajongókat, hogy 250 méternél távolabbról drukkoljanak, mert hogy amennyiben 250 méteren belül drukolnak és az behaladszik a stadionba, azért olyan büntetést kaphat a Ferencváros, hogy a faladja a másikat, ráadásul a ligából, mármint ebből az Európa ligából, ahol éppen küzdenek, abból is kizárhatják őket. Ezek a hírek mind többszörös szűréssel kerülnek az ember fülébe, azt sem nagyon érti, hogy hogyan kerülnek bele, mert egészen mással van elfoglalva. Abból adódóan, hogy kimozdul a négy fal közül, és nagyon sok történés esik meg vele, ezek a történések olyanok, hogyha elmeséli őket névvel és telefonszámmal, azok egészen mások, mint hogy a közéleti emberekkel találkozik és beszélget velük a közélet dolgairól. Így aztán sokkal nehezebb ezekről a dolgokról beszélgetni. Elmesélni önöknek. Ugyanakkor az embert elfogja az a kétség is, hogy Jézus márja, most kiszabadult a... Madára börtönéből, a kalitkájából, ugyanott van a tárbotkosárban, de valahogy mi egészen más lát, vagy egészen másféleképpen jelentene arról, mint amiről korábban jelentett, hogy vissza akar-e menni. A nyári verziók mindig ezzel járnak együtt, és a nyári verziók alapvetően nem attól a nyári verziók, hogy az ember elhatározza, hogy nyáron más jellegű rádió készít, hanem a nyár kiragadja az embert. Még egy olyan embert is, aki bebetolozza magát a rádió mint én, még engem is kiragad idén pedig jobban kiragadott, mint bármikor az elmúlt években. A 2015. július, nem tudom, 9-a, csütörtök van, a Balatósztálon második napja. Idén nem fognak tudni lefényképezni a VIP-ben, amint alszom. Kicsit borult az ég, de úgy tűnik, hogy azért előbb ki fog sütni a nap. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó so adás Kicsit próbaüzem, kicsit gépházda 0679300995 és 0679300996 Meg a programjaimat, meg a lakásomat nagyjából a régi kerékvágásba, mi lehet az a régi kerékvágás, valamikor augusztus legvégén, szeptember legelején fogok tudni visszarázódni. addig ezzel az én énemmel fognak találkozni, vagy ezzel se. az Index, hogy a Putyin futhattak a görögök. Azt is írja az Index. Dezső András, úgy látom a ügyeletes, hogy átlagosan havi 50 ezer forintból élnek a magyar egyetemisták és főiskolások. Hát, hogy a bolton ez így van, ezt nem tudom, egy volt bérlet az, meg az ottani élet ez feljemészti akkor négy nap alatt egész júliusokat. Szüggő sokanyagi lehetőségük ellenére és pozitívan látják a jövőjüket, elhelyezkedési esélyüket, a megkérdezettek 60%-a mondta, hogy a pénze okos beosztásával jól kijön. Egynegyedük azt állította, hogy anyagi gondok nélkül él. 11%-uk tanult már külföldön, 18%-uk pedig a közeljövőben szeretne kimenni valahova. A megkérdezettek 63%-a szeretne rövid ideig 52%-uk hosszabb távon külföldön munkát vállalni. A diákok 37 a végleg is hajlandó lenne más országba, telete, letelepedni a kutatás szerint. A figyelőnek adott interjújából barga Mihály kiderül, hogy Vida Ildikúnak megvannak számolva a napjai mindannyiunknak megvannak számolva a napjaink, csak másféleképpen. Minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás. Alig megismerkedheti önöket azzal a palival, aki egy milliárd forintért vágta le a lábait, nem jött neki össze. Nyírkálta, már bot nélkül is stabilan jár Műlában hétvégentett templomba, de egyébként az orrát sem tudja ki. Bunkeri, alakított családi házából Csésándor, filmre való történet, Csé Sándor egyébként 48 éves. Hogy hite vagy rossz lelkiismerete miatt hallgatja az igét, csak ő tudhatja, a férfi ugyanis azért esetett tavaly véletlen vonatok alá, a vonat alá elnézve, egyszerre több vonat alá nehézesni, és vágatta le a lábát, hogy csaknem egy milliárd forintot csikarjon ki a biztosítóktól, Eleve szokatlan, hogy valaki 14 biztosítónál 29 fél a biztosítást köt, és az is különös volt, hogy a férfi már a baleseten másnapján szinte valamennyi társaságnak elküldte a kárbejelentős, sorolta a Zaru magazinnak Nyilas Havasi Tímea a meg a férfi messéje. Sándor alig négy hónap alatt, 2013. novemberre és 2014. februárja között ütötte nyílva az üzleteket. üzleteket. Tavaly júniusban pedig a vonat alá csúszott. A csúszott az nincs itt idézőjelben. Csak a vak szerencsének köszönheti, hogy egy kerékzsámai elészorult, és nem az egész testén robogott át a több tonnás a vagon, hogy akkor mennyi pénzt kapott volna a családja, nem tudom, te akkor nehéz lett volna egyébként biztosítási csalásról beszélni. Illegában az élete megmaradt, rekordösszegű és viszont biztosan nem lát majd a számláján bár minden biztosítónak ugyanazt a mesét adta be, a cégek hamar átláttak a szitán, Csésándor azt valóta üvegcserepeken csúszott meg, honyat zuhant éppen úgy, hogy lába a vonat alászorult. Csak hogy januárban újra játszották a Nyílsászári állomáson a balesetet, amivel kiderült, hogy az azóta felújított és megemelt peró jóval alacsonyabban feküdt, mint a sinkorona. Ráadásul a mozdonyvezető is azt állította a tükörből, látta, hogy a férfi gyakorlatilag a szerevé aláugrott, akkor nem tudom, mit jelent az, hogy csúszott. Bakmerősége 945 millió 300 ezer forintot ért volna, ha a biztosítók nem jelentik sorra fel. Már sem a Magyar Biztosítók Szövetsége, sem pedig több hazai biztosító nem kíván nyilatkozni az ügy aprópója, megtudtuk, mármint a blik, hogy mindkét lábá elvesztése 100%-os rokkantságnak minősül, ennek fényében fizetett volna a biztosító helyett, most akár 10 évet is kaphat a férfi, tehát levágták a két lábát, mármint a vonat, ezen kívül kap még 10 évet. Mivel több biztosításról is van szó, és a végezetül meghaladja az 500 millió forintot, nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalásról beszélhetünk. Ennek a büntetési tétele 5-10 év tudta meg a Blink doktor Kamárás Péter ügyvédtől. Azt hiszem, hogy a Blik ügyvédje vagy ilyen kérdésekben ő szokták megkérdezni. Furcsa család, idézőjelben vágták le szinte kivétel nélkül a helyek. A lesötétített ablakok, kamerákkal felszerelt házban rejtőző családfőről meséltek. Lesötétített ablakok, kamerákkal felszerelt ház. hogy ez korábban is így volt-e, sem, azt nem tudni. Úgy tudjuk, nem publik több mint tíz éve még felvetette őket a pénzba, már csak Sándor tanítónő felesége keresi a pénzt. Pályázaton nyertek több millió forintot, abból vettek házat, abban az időben még több autójuk is volt, de sorra összetörték őket, mesélte egy neve elhallgatását kérő szomszéd, aki szerint a családot lefél, akkor lehet látni, amikor a kukát kitolják. És bár eddig minden bizonyíték a férfi ellen szó, hogy mégis makacsult tagad, a rendőrség csalással gyanúsítja a férfit, aki szabadlábon védekezhet, hogy ő egyébként milyen mértékben és hogyan próbál fellépni a biztosítók ellen, erről a blik nem ír. Arról mit gondolnak, hogyha meghalt volna, akkor a családja kapott volna pénzt? Nem azt mondom, hogy kár, hogy nem halt meg. Szonár, mert azzal találtam meg egy balatunkba fullt férfit, és nem tudom, mi ez a szonár. Tudom, ha most beütném a google akkor megmondaná, de én önöktől kérdeztem. Ezt már tegnap óta nem tudom, tegnap óta nem ültöttem be a Google-be, tegnap óta várom, hogy önök megmondják, mi ez a szonár. Valami mélységmérő lehet talán. A kalandfilmekben azt hiszem ilyenekkel szokták kimutatni, hogy jön egy nagy cápa, vagy valami földrengés, egy tsunami Utána. Kiért Ki kiért Szíriában, ki nem ment se a le a lábát 950 millióért. Tversenyen ahol nem kaptak egy pohár vizet se. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. egy dolgot el akarok neked mesélni ahányszor ott a környékedel járok mindig nézem, hogy összefutunk -e, de általában a hozzátartozóiddal és a kutyáddal szoktam találkozni de beled nem megpróbálnám, például amit az első fél órában mondtam és amire véletlen se gondolok visszatérni mert nem vagyok egy sértődött malacka hogy a hétvégén találkoztam az Omega több tagjával és találkoztam az Omega-hoz igen közel álló gazdasági emberrel Uh, és egészen mást gondolok most arról a történetről, amit előadtam, amely egyébként, tehát azt gondold el, hogy egy társaságba érkeztem, egy születésnapi buliba, uh, ilyenben én nagyon régen nem szerepeltem, egy nagyon elegáns Társaság volt, és a kobor mindjárt ezzel fogadott engem, amikor meglátott, valamint ez a gazdaság ember is, hogy hallják, hogy én mit mondok a műsoromban, és nem áll módjukban cáfolni azt, hogy nekem igazam volna, és ott egy nagyon hosszú történetbe kezdtek, amit most nem fogok elmesélni, mindenesetre azt akarom neked elmesélni, Béka, hogy önmagából abból adódóan, hogy az ember elhagyja az árbockosorat, és nagyon sokat kúszál a világban, ugyanazok a történések, amelyekről itt beszámol, egészen más megvilágításba kerülnek abból adódóan hogy az érintettek elkezdenek vele beszélni, és talán műsorok se jönnének létre, hogyha ezek a tisztázások megtörténnek, de ezek a tisztázások nem véletlen a mikrofon távolában történnek. E, úgyhogy azon kell gondolkodnom, hogyha netán találkozunk ebből, mit mesélhetek el neked, de minden esetre ahányszor ott járok, mindig azt néztem, hogy összefutunk. Okay. Valamit majd elmesélek belőle. Ezt a 24 ben nem tudom hány biztosítást, ezt abban a reményben kötött, hogy ha lebe. Levá... azt, hogy el tudják képzelni tényleg, hogy valaki végső kétségbeesésében levágassa a vonattal a lábát 950 millió forint reményében, vagy egy árva peták reményében, mennyiben gondolhatja valaki, aki nagy valószínűséggel gyakran utazik vonaton, tehát tisztában van a vonattal, mint olyannal. Én is sokat utazom vonaton, de tartok tőle, hogy ez az ember többet utazott. Ő. Hát el tudják azt képzelni, hogy gyakorlatilag az életét áldozta volna föl ezért a pénzért, hiszen milyen garancia van arra nézve, ha az ember a vonat alá ugrik akkor az túléli. Szerintem se az. Különösen a történet leírásából adódóan végképpen így van. Hogy valaki ezt megkockáztatja Hát nem mondom, hogy szívesen beszélgetnék vele. Ha most fölhívna engem telefonon 0679300995 és 60, hogy nyírkátán lakik, tehát lefelebb internete hallgathatna, de valami assukja, hogy hallgat ez az ember interneten, azért szívesen elbeszélgetnék vele. Nem vonnám felelősségre, nem gondolnám azt, hogy biztosítási csalást követett el, akkor sem, hogyha neten jogilag azt elkövette, de nagyon szívesen megismerkednék vele. Tehát mi visz rá az embert egy ilyen dologra? Innen üzenem Kasszatibornak, hogy Bárkonyi Andrea és Bocskor Gáboron kívül fel lehet keresni egy ilyen embert, és fel lehet keresni egy ilyen embert addig, amíg aztán egyszer csak kötélnek nem áll, kötélnek nem áll, egyszer vonat alá aztán kötélnek el. Szóval, hogy ez így működik. Nem kell olyan tévéműsort csinálni, amilyen Amerikában van, ez egyébként is egy másik ország. És Kaszatibor nem vak, mert ha vak lenne, akkor tudná, hogy ahány kifli annyi mesel. Én sem vagyok vak. De az, hogy ide leülök, az minden nap abból adódóan, mert egyrészt szeretek mesélni, még akkor is, hogyha számunk kéri vagyok. Másrészt bármilyen furcsa, szeretem azt, hogyha önök mesélnek. Illetve nem csak azt szeretem, hogyha mesélnek, maguk a beszélgetések, tehát én az elmúlt másfél hétben többet beszélgettem, mint szerintem az elmúlt fél évben. Legalábbis műsoron kívül biztos. Tehát az, hogy én rövid Gizával négy órán vagy öt órán keresztül rója a várost, és beszélgessünk, ráadásul nem egyfolytában én beszélek, hanem ő, és szerintem 6 és fél, öt, öt, négy és fél arányban alakult, három, hat és fél, három és fél, vagy hat, négy. Nem én beszéltem többet, nálam mindig van egy ilyen felosztás. Én nem is emlékszem, hogy mikor történt velem utoljára. És ezek az embert teljesen felszaklatják, egy másik szférájába viszik az életnek, Amiről egyébként volt tudomásod, csak az elmúlt időben ritkán vettem ki a részem belőle. Most mondhatnék valami hasonlatot, de minek? Ha az előzőt értik jó, ha meg nem értik, akkor valami bonyolult hasonlattal nem akarnék átevezni valami egészen hülye területre. Két perc múlva lesz fél 90793995 és 996 a Wintermantel Zsoltal folytatott beszélgetésbe természetesen érdeklődés szintjén önök is betelefonálhatnak. Van olyan, aki a görötfejleményektől teszi függővé azt, hogy elutazdik el oda, vagy sem? Vagy már megis is jött onnan és semmi extra nem volt? Ki az, aki 250 méterre a Fradi stadiontól madrukkolni fog a fradi Ha hallgat Vida Ildikó, akkor árulja el nekem, hogyha tényleg megingott a belévetett vetett bizalav, akkor mi múlik az, hogy ő mondja le és ne várja azt meg, amíg őt kirúgják? és lehetséges, hogy Dajs Tamással még egyszer fog beszélgetni, csak az egy másik eseménye lesz, de az ügyben ma reggel küldtem egy SMS-t, és arra még nem kaptam választ. Én például azt hittem, hogy ez egy olyan beszélgetés volt, és soha többet nem fogják tőle megkérdezni, hogy Dajs Tamással beszélgesek, erre felajánlják. Azt hittem, hogy a tegnapi műsor után ma legalább 40-en megkérdezik, hogy mi történt tegnap, de nem telefonált senki. Teljesen kiszámíthatatlanok. Önök pont olyanok, mint Deutsch Tamás. Elmesélek valamit önöknek, ennek amikor a munkások elmentek, az pont akkor volt, amikor a vihar kitört. Az ott, ahol én lakom, nem volt semmi, ezzel együtt beültem japán gyármány autómban, egy nagyon jó kis autó, elmentem egy CBA-ba. Önök CBA megjelentést hallanak, de nem a lenti CBA-ba mentem, ahol egyébként, mint önök is tudják, Solyom Lászlóval lehet találkozni, hanem a fenti CBA-ba mentem, ahol nem lehet Solyom Lászlóval találkozni, vagy ha lehet Solyom Lászlóval találkozni, arról nem számolt be semmilyen média. Felállás sétáltam, mert nem nagyon tudtam eldönteni, hogy mit vegyek. Aztán vettem ezt-azt, pontosan így, vagy azt-ezt, és közben azt hallgattam, három ember beszélgetett, köztük egy kicsit kotnyelesnek tűnő hölgy, és másik két ember, aki bent ragadt az eső miatt, illetve hát ők bent ragadtak, mert engem nem zavart. És miután megbeszélték, hogy esik, azot, után az illető hölgy két kérdést intézett ehhez a másik két emberhez, akikhez semmi nem fűzte őket, leszámítva a cb az egyik, hogy megkérdezte tőlük, hogy mi a véleményük a migránsokról és a migránsokkal kapcsolatos kormányzati politikáról, de csak így. Pedig nem úgy tűnt, mintha a medián alkalmazottja lett volna, és úgy sem nézett ki, mintha a János lett volna, csak összetévesztette a CBA-t a rádiostúdióval. Ebből egy ilyen kisebb beszélgetés alakult, kis semmire nem emlékszem, és semmilyen érdeklődést nem mutattam, csak egész egész egyszerűen megdöbbentett, hogy magyar állampolgárok miről tudnak beszélgetni a CBA-ban, ha őket az eső. Hogy a másik kérdése az volt, Istenem, mi is voltam már, igen, hogy mit gondolnak a görögök viselkedéséről az Európai Unióban, na hát ez nagyobb, tehát ez sokkal nagyobb, äh, magasabb heavy vitát váltott ki a jelenlevőkből, mint egyébként a migránsok, tehát azért az emberek nagyon furcsán reagálnak, az emberek egyetlen, nagyon furcsán. Tehát az, hogy az ember elvárással legyen önök iránt, ez egy teljesen rossz dolog. Önök eldöntik, hogy mit akarnak, én egy dolgot tehetek, alkalmazkodok ehhez. Ha nem alkalmazkodok, akkor mehetek a pitlibe. Másféleképpen is mondhatom, de az 18 éve felérnek való, az este 10 után kell műsort vezetni, ami egyébként még egyszer bekövetkezhet, de most éppen 2,5 perc múlva az fél kilenc. Szóval, akkor elkezdődött egy beszélgetés, pillanatok alatt a magyar gazdaságpolitikára terelődött a szó, hogy végül is ahhoz képest, hogy milyen kis ország, mennyi pénzt töltek bele, és hogy Magyarországba is beletülhattak volna ennyit, de az IMF és a Matolcsi és Orbán Viktor és Varga Mihály és ott egy, egy csillag István vagy Bokros, Lajos vagy Surányi gyöngy fele akkor a szakértelemben nem rendelkezik, mint azokat hárman, ahogy megbeszélték. Sajnos nem tudom, hogy milyen eredményre jutottak, mert hogy egyébként elhagytam idő előtt a CBA-t, de őszintén remélem, hogy ismét lesz nagy eső, ismét arra fogok járni, és a beszélgetés második részén végig végighallgathatom. Egy telefon még belefér. Ez a School Days... és láttam egy, elfoglaltam a lányom szobáját, és ott bele lehet nézni a tévébe. Hát emberek tegnap láttam az ATV-ben egy beszélgetés valami ismeretlen, Pali és Kálmán Olga között, hogy mi van a nagyváradtéred. Emberek, azt fel lehet ezt a beszélgetést. Van az a másik, nem tudom, hogy, jutott, hogy, hogy hívják azt a tv 2 Csávót, aki beszélgetett Marinénivel nem tudom, a migránsokról, akik ott vannak a bokorban, mint valami nyulak. Hát emberek, az a beszélgetés, én komolyan mondom. Van az a fiú, akinek nem tudom a nevét, aki valami hígy gyűlökeztet, bele, Beleznai Endre talán. De két fülek között mi van, nem tudom, de sokat tud beszélni, és nevetni nem lehet rajta, pedig azt hiszem, hogy ez egy vicces műsor. Hát, hát a saskabaré nem ért fel azzal, amit ők ott ketten folytattak, megbeszélve a Nagyváradtérről. Én őszintén remélem, hogy ezt a műsor többször megismétlik független attól, hogy már nem esik az eső. Őszintén remélem, hogy egyszer belefutnak. 0679.300.995 és 0679.300.996 egyébként nap egész nap különböző barkácsáruházakban járkáltam, és H. Józseffel beszélgettem az életéről, ezt azonban olyan részletességgel tette meg, hogy ezt most inkább nem mesélném el, különös tekintette, hogy nem lenne jó, ha ma levonulnának a lakásokból a munkások. 06 és 96 rövidesen felé van Wintermantel Zsoltot, és akkor nagy valószínűséggel veszem a sátorfámat, ami egyébként nincs. Ha most telefonálnak, akkor még az is lehet, hogy megváltoztatom a véleményemet, de minimálisan se vagyok megsértődve. A 8 előtt úgy tűnt, mintha meg lennék sértődve, akkor elnézésüket kérem, az mostanra elpárolgat belőlem. Majd ismét leszek! 8 óra 30 percét van és 17 másodperc, úgyhogy amelyben 8 óra 31-ig nem telefonálnak, akkor én ezt abba hagyom, mert csak azért nem fogom felhívni 8 perccel később a winter van, tehát hogy megvárakoztassam. Ha önök telefonálnak, szívesen beszélgettek önökkel, ha nem, akkor felhívom őt. Még van fél perc, hogy valaki jelezze a beszélgetési szándékát. 07939596. 995 figyelek abba, A, a múltkor kérdeztél, hogy hány dobozban költöztünk, és akkor elmondtam a feleségemnek, amit válaszoltam neked, hogy 25 vagy 30, és akkor nagyon-nagyon nevetett -nagyon rajta, hogy több száz dobozzal költöztünk egyik helyről a másikra. Igen, de, a igen? Igen, de maga a költözés, onnal... de, de, az ilyen az, az, ja, költözés, azt nem tudom, de éppen ma reggel gondoltam egyébként rád, hogy... Um, tehát maga ez az egész életmód, amit ott az ember folytat, Ma kérdezte a honpol, aki vidéken van, hogy leírná-e a fürdőszobát, megpróbáltam neki leírni, de szerintem teljesen fölösleges volt. Olyan vagyok kicsit, mint egy hajó törött a saját lakásomban, miközben az anyám lakása egy másik hajó a másik hajó törött lakása. Legutóbb majdnem összevesztem a vást a vevőkkel, mert nem mutatta előérzékenységet irántam. Abból ugye nem következett volna semmi, mert szerintem nem visszakoztak volna már, mert arra nincsen mód. De minden esetre valami elképesztő módon sodródom ebben a sebesvízű patakban, amit életnek hívnak. Hát én most uh, ugyanígy vagyok, majd de műsor után beszéltünk. A másik meg, amit akartam, hogy én Poton voltam nagyváradtéren a vihar után, nem tudom mi volt abban a műsorban, én ugye autóval jártam arra, és próbáltam menekülő útvonalakat keresni, hát tengeig, uh, a tengeig jártunk a vízben, aztán egy olyan húsz perc után nagy megdöbbenésem, viszonylag könnyen rá lehetett menni az m de aki az ülői úton próbált kifelé vagy befelé menni, hát ez egy teljes teljesen reménytelen vállalkozásnak. tűnt. Hát nem tudom, hogy meg lehet -e nézni az ATV hollapján valami egészen elképesztő, Tehát az a, az a beszélgetés Kálmán Olga és az, az, a fiatalember között az ami olyan szürreális, hogy arra szavak nincsenek. Kálmán Olga becsületire legyen mondva, hogy ő érzékelte a saját magából is hülyét csinál, abból adódóan hogy ilyen beszélgetést folytat Uh, Gulyás László uh, konferálása jutott az ebbennek az eszébe a Helyszere Stadionról, aki akkor viszont úgy gondolta, hogy a Helyszere stadion tragédiája kapcsán mindenről beszélt, csak a Helyszere stadion tragédiájáról nem. Uh, tegnap az ellenkezőjét lehetett tapasztalni, ott a fiatalember futva közelített. Figyelj, akkor amikor a fiatalember azt mondta, hogy most meg fog valakit kérdezni, uh, hogy akkor ő most miért is vár egy BKV járműre, akkor annyira elszégyelte magamat, mint néző, hogy kikapcsoltam. Pedig valószínűleg ott még valami olyan borzalommal találkozhattam volna, amiért érdemes lett volna nézni, de például mindaz, amit tegnap a viharral volt kapcsolatos, az is arról szólt, és ez ennek az országnak, és valószínűleg az egész életnek az a belejárója, hogy nekem ilyen sűrű életem nem volt az elmúlt időben. És valójában olyan mennyiségű konfliktusom és olyan mennyiségű bajom van, ami az elmúlt időben nem volt, hozzáteszem ugyanennyi örömöm is, és én, aki valójában mindig arra vártam korábban, mert úgy tudtam élni, hogy az egyik majd megoldódik és folytatódik a másik, ez korábban se volt így, tehát korábban se volt ezt módom kipróbálni, de most olyan tempóban jönnek problémák, és olyan tempóban oldódnak meg én, aki azt gondolom, hogy permanensen meg kell oldód, oldanom problémákat, azzal szembesülök, hogy én, aki egy probléma halmaz vagyok, ezek a problémák önmaguktól keletkeznek, és önmaguktól egyik Egyébként az én magatartásom milyen mértékben hat arra, hogy ezek megoldódnak, az soha se derül ki, mert olyan sűrű az életem, hogy már nem áll módonban visszatérni rájuk, és gyakorlatilag attól félek, hogy bennem, akiben egy Ferrari motor van, de a kaszni, az egy Trabanté, hogy mikor fog szétesni. Te ismered ezt? Hát kicsit hasonló helyzetben, vagyok, talán jobban kontrollat tartom, valamilyen jobb kontrollat tartom a, az életem menetét, de hát a hangomból is hall, most nem meglehetősen fáradt vagyok, na mindegy, szal, be. beszéljünk mi is, nem műsorban gondolnám, műsorban hogy kontrollálatlan vagyok. vagyok. Uh, uh, in, in, jó, oké, okay. beszéljünk műsor egyáltalán Egyetlen, beszélgessünk műsoron kívül. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János a műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Én nyári verzióban vagyok egész, tehát olyan életem van, ha így, így élnék egyébként, azt nem tudnék rádióműsort vezetni. E, azért nem tudnék, mert e, ön visszemlékszik arra az időre, amikor mondjuk 20 éves volt, rendszeresen mondjuk 3 és 5 óra között feküdt, ebből együtt lehet, hogy 8-kor kelt. E, és hát olyan mérvű esemény halmaz alá került, hogyha, hogy alapvetően baráti közegben tudott róla beszélni, mert azon kívül, ha megkérdezték, hogy mi van, egyszerűbb egyszerű volt azt mondani, hogy semmi, mint elkezdeni, mert, mert, mert, mert reménytelennek tűnt akkor, hogy az előzményeket el tudja mondani, és a végére is odaér. Én most nagyjából ilyen életet élek. Önnek volt ilyen része, vagy egyáltalán nem vagyok érthető? Hát nem vagyok benne biztos, hogy értem nekem, az, ebben a korszakban a 20 éves korban az egyetemista évek alatt volt mindig az, hogy a, főleg a nyári vizsga időszak alatt voltam úgy, hogy ha megvan minden vizsga, akkor utána befekszem az ágyba, és csak fülmeket fogok nézni, meg könyvet olvasni, és három napig kise elek, az első nap után sosot írtam tovább, tehát hiába terveztem el, hogy semmit tevés fog történni, mindig mindig hajtott valami, hogy azért mégis sem történjen valami. Uh, a tegnapi nap, amely nem volt semmi, uh, egyik nap se semmi egyébként, mert korábban meg meleg volt, mint az állat, um, hogy uh, az okozott valamilyen kárt újpesten, vagy ott mi a helyzet? Vihar után? Hát... Uh... Hát mondj, maradjunk például azon az útvonalon, ahol közlekedett. Tegnap merre járt mondjuk 4 és 9 között? Nem a kalambó vagyok, tehát hogyha nem akarja elmondani, akkor magára nézve semmilyen terhelő adatot nem mondjon. Nem, több helyen is jártam, a és a, a, a nagy eső egyébként otthon kapott el, de 6 órára, amikor még esett, akkor, euh, akkor euh, egy tárgyalásra jöttem be. Ide a de nem biciklizett? Akkor nem. Nem, nem, nem. Azért, azért, azért. Olyan szintre, hogy nem fejlesztettem valóban. Most újra nekiálltam ringázni, lassan egy hónapja, de, de azért még ilyen bátor nem vagyok, hogy ilyen zuhéba is nekiindulják. És hova ment? A városmányi részére? Ide a városháza mellé. mellé Ahhoz szoktunk találkozni, ott, ott hogy És mit látott? Letört ágak, pocsolják? Mit nem, szere, szere, szerencsére nem volt ilyen nagy. Hát a tavaly nyári Zubét, mert nem is szeretném, hogy, hogy, hogy, hogy fölülmúlja bármi is. Tavaly itt újpesten volt a viharnak a szeme, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondják, és itt egy ilyen fél óra lett, annyi mennyiségű víz hullott le, hogy több házat, de még olyan házokat is, amik viszonylag magasabb helyen vannak, de mondjuk az út viszonylag olyanok színűcig elöntött a pincejét a víz. Hát ott akkor ilyen össznépi divatyúzásba torkolos. Az este. Önnek van szivattyúja? Ha volt van. lett volna már arról szó, hogy van Önnek szivattyúja, mert az Ön is időnként van víz. Hát akkor az enyémben is volt, de szerencsére, ahhoz nem kellett szivattyúja, az elég volt vödőre, meg, meg, meg lapát. Akkor rosszul emlékszem, én... Önnek nincsen szivattyúja? Nekem nincsen szivattyúja. Nem, én szivattyúztam a barátomnál, de az sem az én szivattyújom, hanem azt hozatták egy nagy teljesítményt. Valami B betűvel he, való hely Budafok vagy Budakeszi vagy nem tudom micsoda elhódította tegnap önök elő a hőség <gül> Igen, igen, nem tudom mi történhetett, bár ugye ezt a múltban megbeszéltük, hogy mindig dől meg a meleg rekord. Tegnap valamilyen okból ezt, valami ezt elorozták. Tök, hogy, hogy, hogy Budapesten azt mondta, három ilyen hivatalos hőmérőpont van és abban az egyik Újpesten és a dombolzati meg egyéb viszonyok miatt itt mindig nálunk volt a legmelegebb. Nem tudom, hogy elhogy e de teljesen mindegy, mert ez nem, ez nem olyan dicsőség, amit mi érdemeltünk ki magunknak, hanem ez egy állapot volt, úgyhogy nem vagyok ettől szomorú. 0679.3995 és 0679.3996 Winter Montel Zsolt rendelés miután ugye momentán olyan a berendezkedés, hogy aki polgármester az egyben a fővárosi közgyűlés tagja is, a bárki a főváros ügyeivel kapcsolatban akar bármit kérdezni, a válasz reményében hajrá tegye, nagyjából kilenc óráig a polgármester rendel. Előtte milyen volt az a meleg? Én láttam, ezt majd holnap megbeszélem Bácskai Jánosán, hát láttam egy ilyen párakaputot a téren, abban volt valami nagyon vicces. Nálam például voltak különböző értékek, úgyhogy én mindjárt kikerültem azt a párakaput, de az egészben volt valami ilyen, ilyen milos forman, de még a cseh időszakból. Újpesten is van párrakupó a piac mellett, és itt a városháza mögötti ideigenes nyári játszótéren is van. Hát párakupónak hívjuk de ez a párasító ventilátor, úgyhogy, sőt, hát itt a városháza mellett van a, az a klubhelyiség, helység, amelynek ilyenkor van kitelepülős része is, ott megért is vannak ilyen pár akkor több helyen lehet hűsölni, e, hogyha valaki így nem viseli jól, már pedig szerintem nagyon-nagyon sokkal rosszul viseltük ezt a így hihetetlen Nagyon nagy fevülülés volt egy nap, mikor megért az eső. Én kérdeztem több embertől, mert időnként előfordul velem, hogy beszélgetek emberekkel, hogy hogy bírják a meleget, változó volt. Ön látja azt a Magyarországot, amely ilyen mediterrán éghajlattal bír, ami ugye nem, nem igazán jó szövegben, ahhoz kínai földközi tenger is, hogy azt például mondjuk a népgazdaságra, a, fe, a, a, a, a termelésre, az emberek létezési módjára milyen mértékben nyomja rá a bélyegét, mert most ugye, hogy van a görög válság, az ember mindenféle adattal találkozik, és nem emlékszem rá pontosan, de ugye arról volt szó, hogy Görögországnak a bevételének talán a negyedét vagy az ötödét, de valami baromi nagy szám volt az idegen adja, amely nyilvánvalóan az is benne van, hogy nem csak az van benne, hogy viszonylag kevés a mezőgazdaságra alkalmas föld, de az a meleg, ami ott van, és egyáltalán ezekben az országokban azért a meleg, mint tényező, azért hihetetlenül rányomja az emberek életére a bélyegét. Néha nélkül, hogy cifit olvasna, vagy filmet nézne, belegondol abba, hogy ez mivel járna együtt, vagy mivel jár együtt akkor, amikor éppen van? Hát nekem nem volt módom húzamosabb ideig ilyen mediterrán helyeken élni, de ahol jártam Görögország, vagy Spanyolország, vagy Olaszország volt, mm. nem véletlenül <gül> van ez a hogy időszak, illetve hát az valóban azért a tenger, és a, általában mondják, hogy mindig szújja szél, vagy legalábbis egy kicsit mozog a levegő, egészen más a, a viszony, de, és egészen más az a 30 szok, Jó, arra gondolok, a... hogy itt van ez a görge utca, jól mondom? Igen. Tehát mondjuk egy ilyen időjárás, ilyen időjárási viszonyok között ön ugyanazokat a határidőket szabná, mint amilyen határidőket szab egyébként az ember egy négy évszakos hagyományosnak hit vagy mondott kontinentális éghajlathoz? Hát nyilván nem, és szerencsére ugye mivel ez egy ilyen több mint egy évig tartó folyamat, ezért két-három napkánikul az, az ember folyásolja, de biztos, hogy embertelen a történet. De láttunk már korábban is nyáron, ugye akkor szokták általában ezeket a nagyobb útfelújításokat csinálni, pontosan azért, hogy az a, a iskolai szünet miatti kisebb és a, és a szabadságolások miatti kisebb program miatt e, ne, ott akkor okoz kevesebb problémát, és azért láttuk már 30, 35 fokban azt aszfaltozni e, embereket. Azt gondolom, hogy ez a, a kibíthatatlan kategória, de hát kíván valakinek azt is el kell végezni. Csár nekem minden tiszteletem azokért, 40 fok van a, a, a, a Balatonparton, a lángos sütőbódéban állnak a nem tudom, hány száz fokos olaj mellett, úgyhogy azért van, van, van, van akinek még rosszabb, mint, az, mint, mint nekünk, akik csak úgy hogy... 0679.300, és 996, ha akarnak kérdezni, megtehetik. Én a... Tegnap előtt két teraszon is megfordultam, mind a két helyen, a 13. előtt a pozsonyi úton 3-10-kor szóltak, hogy 10 órakor nekem ott föl kell állnom, miközben pár méterrel följebb ültek, de azt mondták, hogy azokat rendszeresen megszokták büntetni. Ugyanez a Liszt-Ferenc téren, amit rövidesen nem fognak Ferihegy térnek hívni, pedig azt mondták 3-12-kor, hogy szintén rövidesen be kell menni az étterem belterületére, mert egyébként a, a, a teraszon nem lehet tartózkodni. Ezt ki hogyan befolyásolja? Ki hogyan szabályozza? Hát az önkormányzatok adják ki a működési engedélyt a különböző kereskedelmi vendéglátó helyek számára, és ott ugye szabályozható, és általában az önkormányzatok kötelező jelleggel szabályozzák is a nyitvatartási időt. Tehát amikor valaki beadja, hogy őt szeretne, mit tudom én, egy vendéglátót működtetni, akkor ő beadja az engedélyt, hogy akkor este 10-11-ig, éjfélig, hajnali 2-ig, akarja ezt üzemeltetni, és az önkormányzat ehhez vagy hozzájárul, vagy bizonyos keretek között forlátozza, és gondolom azon a helyen az ottani önkormányzat azt a szabályt hozta, hogy a közterületen kint, hiába van mondjuk állandó terület engedélye valakinek a terasz üzemeltetésére, a teraszon, mondjuk zaj, vagy az együttélés békessége miatt azt mondják, hogy épp után a teraszon ne legyenek innak, hogy akik azok ott ültanak, akik ott vannak, beszélgetnek, akik fehemesebbnek, azok vitatkoznak, és hogy ne zavarják, épp éppen gondolom ott azon a környéken lakók, mivel már. Van Budapesten olyan hely lakott területen belül, ahol egyébként időkorlát nélkül lehet használni, vagy teraszt, vagy ezt nem tudja? Ezt nem tudom megmondani, mert hogy nyilván minden önkormányzat saját maga szabályozza. Most itt azon mondok, hogy úgy van-e olyan, aki például éjszél utáni működési engedélyt kért. Nyilván nem én engedélyezem, hanem a hivatal, de, de most így az agyamat, nem nagyon tudom, hogy van. Lejje. Volt egy szórakozó hely, amelyen hajnalik nyitva tartott, az egy viszonylag eldugott helyen van, és jól tudom, most már nem is működik. Nem akarok hírt csinálni, csak azért mondom, mert meglehetősen zsúfolt életem van, és teljesen random módon maradnak meg bennem a dolgok. Ugye ott van Balaton, ez a CBA, amely piacán minősült nagyon sajátságos módon, és valaminek kapcsán Karácsony Gergely megnyilvánult azzal kapcsolatban, hogy ez zuglóban hogyan van, mert hogy egyébként ugye erre a jegyző ad engedélyt, tehát nem önkormányzat független, Uh, Új-Pesten volt ilyen próbálkozás? Uh, nem volt ilyen próbálkozás. Én nem is tudom. Uh, én hallottam ezt a hírt, és valaki kérdezett is ezzel kapcsolatban, és akkor azt mondtam, hogy ő megbeszélte egy jegyzővel erről, hogy tényleg van-e ilyen jogosítvány nyilvánítani bármit is a jegyzőnek. E ezt a kereskedelmi engedélyt, amit a. És mi volt a válasz a jegyzőnek? Nem beszéltem vele. Nem beszéltem vele. Hát akkor beszéljen már vele, legyen szíves, jó jó jogánc a hivatalba tehát most ilyen aktuális dolog, akkor én ma mindenképpen utazom. Nem, ennyire nem, sürg, ennyire nem sürgős, de a történet az arról szólt, hogy ezt jegyző engedélyezheti. Um, én a magam részéről, én nem is a CBA, tehát, nem, tehát számomra ez a CBA fóbia, ez hol előjön, hol elmúlik, most éppen nincsen. Uh, én egyszerűen a magyaroknak a létezését láttam meg a kiskapu keresésében valami olyan tehetséget, ami szerintem más népeket... Szerintem hogy a CBA az a politikai felhang, mert ugye most már hallottunk, hogy másik áruházlánk kereskedelmi egységei is próbálkoztak. Talán mindre, a Kópról volt szó, de ilyen megjelentése. nem tudom, igen. igen, azért mondom, nem, de én sem emléktem. Tehát ez, a CBA az csak a politikai felhang miatt van, de igen, tehát nem magyarok reményt, ha nem találták volna meg kettő hét alatt a kis kaput. Ami most vagy létezik, vagy nem létezik, erre majd akkor megfogom keresne jogi választ, nyilván mindenki, mindenki Sopronban minden... a Volt fesztiválon a szaunában hallgattam két Soproninak a beszélgetését a zárvatartásról és kivételesen befogtam a számot, bár megkérdezték tőlem, hogy magyar vagyok-e, talán annak függvényében de nem, hogy változtatnak, akkor talán másról beszélgetnek, vagy más hangnemben, nem tudom de, de mondtam, hogy igen magyar vagyok de utána nem hagyták abba, mert ugye szóba került az esetleges népszavazásának az értelmesség, értelmetlensége, és hogy milyen, milyen hatással járna, illetve mi lenne a végelenény. Egy dologban biztos vagyok, és nem veszem át itt a nagypolitikának a hangulatát, hogy mindaz, ami történik, azt mutatja, hogy vannak dolgok, amelyekben sokkal nagyobb átmenetet kell hagyni, akkor is egyébként, ha jó ötlet, és akkor is, ha rossz ötlet. Tehát ez a vasárnapi zárvatartás, ez nyilvánvalóan nem politikai okokból marad, vagy kerül ismét és ismét, vagy kerül a beszédtémák közé, hanem egész egyszerűen abból adódóan, mert ugye a hétköznapi életünk azzá teszi. Igen, és azért mondom, hogy én erről már korábban beszélgettünk, tehát hogy én sokkal inkább hívva vagyok az ösztönzésnek, mint a szigorú szabályozásnak, de azért lássuk rá, hogy én is nem egyszer tapasztaltam azt, amikor vasárnap kimentem a boltba, vagy szombaton kimentem a boltba, és hallottam a pénztárosok egymás közötti beszélgetését, hogy a francban már most elnézést, de hogy holnap nekem kell jönni, vagy holnap is kell jönnöm és akkor az a vasárnap volt, vagy vasárnap voltak bent, és mondták, hogy jó lenne most a a strandon, valahol. Tehát ez egy ötetett kérdés, és ugye valóban én sokkal inkább hajlandó vagyok elfogadni azt az álláspontot, hogy ez a, ez nem a vasárnapi zárvatartásról, hanem a munkavállalók vasárnapi pihenéséről szól inkább. Elismerve is tudva, hogy nyilván a mentősöknyel nincsen vasárnap, illetve hogy vasárnap is nincsen. Jó, csak nincsen ez a nem megközelítés kérdése, mert ugye a végeredmény ugyanaz, és a fokozatosság jó, más dolog. Ugyanez jutott az eszembe egyébként, most nyáron ismét előfordul, hogy néha szivarozom, de nem nagy mennyiségben, tehát igyekszem magamat megőrizni a jövőnek, ha meghalok, akkor nem fogok meghalni. Ezeknek a dohányboltoknak a belsehet, ugye a mai ifjúság még emlékezni fog, de a következő ifjúság egyáltalán nem fogja tudni mi az, hogy trafik. A trafik mint olyan, és most kizárólag designról beszélek, tehát nem politizálok. Az egy, Az egy természetes közeg volt. Függetle attól, hogy egy nyomoronc hely volt-e, vagy a trafikos anyagi helyzetéből adódóan megengedhette magának a luxust. Ezek a nemzeti dohányboltok, a belsőjüket tekintve, A, B és C, C típusú faloncterek, és nincs köz én még nem voltam egy olyan nemzeti dohányboltban, ami egyébként egy olyan bolt érzetét keltette, ahova én egyébként szívesen belemegyek, és ennek semmi köze nincs a lesötétítéshez, ennek semmi köze nincs a fóliához, ahhoz a belső viszonyrendszerhez van közöm, ami ott azokban a boltokban létrejött. Hát ebben én most nem leszak jó beszélgető partner, mert összességében talán egy zelen meg tudom számolni, hogy de lehet, hogy inkább csak a kettő-három hogy összesen hány dohánygatva voltam, mert hogy én nem dohányoztam. Csak akkor voltam, hogyha valakinek a társaságában éppen vele bementem. Tehát... Jó, de trafikban járt, és ebből a szempontból elképesztő a trafik, az én a trafik az, az utcai bódé, amely kiszerű áró. Nem, nem csak utcai bódé, hanem azok, azok házakban lévő boltok, de hogy tegyem hozzá, hogy a, hogy a posták is ilyenek, a posták talán a leginkább ilyenek a dizájnukat tekintve, mert azok örvendetesen átalakultak, ugyanakkor bizonyos helyeken abszolút olyanokká váltak, mint egy kioszk, ahol a nápolytól kezdve a kólán keresztül a legkülönbözőbb dolgokat lehet kapni, és én ezt az egészet csak azért hozom ide, mert van egy el... De, mert hogy, hogy, ugye a keleti bazár az nem attól keleti bazár tehát az, ugye a néplélek hozza össze. Tehát a, a, amilyen, amilyenek az arabok, amilyen keleten az élet, a viselkedés, a magatartás, ahogy kereskednek az emberek. És ahogy a nemzeti dohányboltok nem tudtak eltrafikosodni, a, a postákban van valami eltrafikosodás, ami egyébként egy olyan eklektikát eredményez, ami a belsőjüket illeti, hogy hát az ember tehát ne, nem egy pozitív változás. Hát nem szeretnék, de ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régre, nem is olyan nagyon régre, csak én emlékszem, mikor miksiáltal voltam az áporkutakra, ahol semmi más nem lehetett kapni, csak üzemanyagot és ekkor ugye rendszerlent az környékén kezdődött el, talán ha jól emlékszem, hogy akkor megjelentek a sopok a benzink. Nagyon jól beszél. Csak Tehát most, most a soposodást például, például a vasárnapi zárvatartás kapcsán, ugye én most a bakcsomóponnál futottam abba be, ezt csak nem értettem, hogy mitől olyan olcsó az ásványvíz, Még ugye általában benzinkutakon baromi drága szokott lenni, de kiderült, hogy ott egy nem tudom milyen bolt van, és ott bolti árak vannak. Tehát a politikának és a tehát, tehát ugye egészen sajátságosan hat ezekre az enteriőrökre őrökre a politika, ahogy belenyúl a hétköznapi életünkbe. Hát de azért mondom, amit én elkezdtem mondani, ez pont, hogy nem a politikáról szólt, mert az, hogy megjelentek, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt a, a benzinkutakon a jégkocka ütőládák, és az embernek kellett egy kerti nagyobb mennyiségű jégkocka, akkor kiment a benzinkútra jégkockát venni, vagy vagy lehet de de amikor például engedélyezték a, a, a nem gyógyszernek minősülő termékeknek az árosítását, én most a politika nem csak az politika, amikor Orbán Viktor pénteken beszél fél nyolckor a Kossuth rádióban. A politika mindaz, amit a kereskedelem és a kereskedelmi szabályozás lehetővé tesz ezen bizonyos boltok nyitása, nem nyitása, kereskedelmi nyitvatartása és uh, uh, áru választékukat illetően. Ez mind politika. Világos, és ugye itt helyben is, hogy egy kicsit is ismét közeli témáról beszéljünk, eh, eh, említve ezt a nyitva tartás kérdését is, ez egy állandó konfliktus helyzet, mert ugye van a kereskedelmi törvény, a vállalkozás szabadságra, tehát elvileg bárki bármilyen nyitva lehetne, de ugye vannak az együtt élés szabályai, a lakóközösségnek az érdeke, és ezek adott, <tos> adott esetben a lakóközösségken eh, belül is konfliktusokat okoz, mert hogyha egy tízemeletes ház aljában van egy vegyes kereskedés, <tos> ahová tök jó lesz szaladni meg benne a farizát, ha éppen nincsen otthon, de egyébként az alkoholt is lehet venni is, hogyha az az alkoholt egyébként ott a környéken akarják elfogyasztani a padon, ülve a fiatalok vagy az idősebbek, e akkor most akkor legyen bezárva volt, ne legyen bezárva volt, meddig legyen nyitva volt, tehát ezek, ezek állandó problémák, és valóban ebben tekintettem politika minden, É, és nagyon nehéz ötletet értettem néha az egyesekkel. De nem olyan, de, de, de, a, de, ön is megváltozott nyáron, vagy tiszteletben tartja azt, hogy nem tudom, mondtam, hogy most nyáron mást más csinálok, mert amikor a szurkolói kártyákkal kapcsolatos döntés született, akkor azt hittem, hogy küld nekem egy SMS, de nem küldött. <sítható> Nem küldtem mert hogy nekem ez egy ilyen furcsa érzés volt, és amit kísértem a, a közösség oldalra, hogy ott járok, most mindenki, mindenki örömködik, hogy jaj, de jó, is milyen engedékeny volt most az emelet, és micsoda előrelépés. Ott írtam, hogy tulajdonképpen semmi más nem történt, csak valószínűleg valaki elolvasta az emeletben a törvényt, mert a törvényben az volt benne. Hogy a szurkolói kártya az egy lehetőség, és az emeletnek nem volt a kötelezően előírni. Ez egy másik dolog, hogy egyetlen egy trucs sem kezdett el harcolni ellen a nyilván vírus elfogott érdekük miatt, bezárva, de eddig sem lehetett volna kötelező érvényen előírni, mert a törvény csak egy opcióként jött elő. Tehát az, most az emelet megtudottam, neki én örülök, de az abban az értelemben örülök, hogy végre elolvasták a jogszabát, és nem azért, mert hogy döntést hoztam. Képzelje meg is körtis Na. És milyen volt jó, jó. a találkozás? Nagyon jó, nagyon jó, jó. Majkával volt éppen együtt, milyen meglepő, de, de elbeszélgettünk. Mint ember az emberrel. Uh -huh. Ma lesz botrány az önvéleménye szerint a Fradi pályán független attól, hogy zárt mes lesz. Tehát ugye azt kérte a Fradi, hogy 251 méterre legyenek, mert ha 249 méterre vannak, akkor Irgumburgum. Nem tudom, hát eddig se volt botrány, tehát amióta ugye a, a, a szurkolók még egy csoportja a, a tiltakozásuknak hangot adva nem mennek be a, a stadionban, akkor sem volt probléma, pedig volt, hogy 4-5-6 ezeren gyűltek össze. Jó, de azok nem nemzetközi meccsek voltak, de rendben van. Azt kérdezem öntől, Kovács M. Veronika, az nekem tanítványom volt, és szerintem nagyon jól csinálja a dolgát a Klub rádióban, és valamelyik nap volt egy összeállítás, hogy hova lehet menni családdal, és mennyibe kerül, és szóba került a Tarzan Park, mint ragyogó lehetőség, de eh, ahogy én elhallgattam az információkat, eh, az a viszonylag magasabb árfekvésbe tartozik, ez igaz? Hát attól függ, hogy mit nevezünk viszonylag magasabb Vol, ott, Minden, Volt hát, akinek, ott, ott 854 ott dolog volt, volt össze. Én, ha meg kell gondolni, hogy akkor most euh, tud-e egy kiló búst, vagy pedig meg kell -e elégedni egy, egy sajtószerűkülös tésztával, annak mindent éleképpen drága használjuk, hogy mennyibe tőle egy mozéjáró, hogy mennyibe tőle egy standbelépő, akkor meg kifejezetten az alacsonyabb kategória. Egy kicsit akkor lepődtem meg, amikor ebben az összeállításban felajánlottak olcsó lehetőségként egy Budapestől 50 kilométerre lévő strandot, mert azt gondoltam, hogy ha gyalog megy az ember, akkor az kétségtel egy olcsó megoldás, de ha lesz igénybe és az hozzáadja, akkor már nem biztos. Én azért, ha budapesti lehetőségekről van szó, akkor a Budapestől 50 kilométerre lévő strandot nem sorolnám ide. Hát én, nyilvánvalóan, ugye, mindig mindent össze kell vetni, tehát oda kell jutni, ha ott oda jut az emberbe, akár csak a Budapesten van is elmegy, mit tudom én, egy, egy belváros, hogy hát most a dagák nem tudom, minek minősítjük, de hogyha, hogyha nem hétvégén, megy, hanem mondjuk pénteken délután, akkor ott adott esetben van parkolás, így így egy tehát ezek mindig mind, mind, mind hozzáadódnak. Például, ha van a Tarzan parkot, ezt azt mondom, nagyon örülök szívemnek kedves, ott például a, a parkon belül, lehet kölcsönözni a gyerekeknek tollaslabdát, pingpong ütőket, kismotor, tomokozókészletet, tehát a felnőttek tudnak futang, játszani, és ezeknek a, a bérlési, egy kölcsönvételve az ingyenes, tehát az mind-mind-mind benne van a, a, a belépő díjban. Ugye van sok olyan játszóház, ahol viszonylag alacsonyabb a, a belépült így, vagy mondjuk összevethető pár forint forinttal több, mint mondjuk adott esetben a Tarzan viszont ha az ember bemegy, akkor zseton kell váltani 100-200 forintért, hogy a Tomó játékhoz, ö, kis Zanathoz, vagy kis vagy bármihez igénybe tudják menni a gyerekek, ahhoz plusz pénzre kell megvenni a zseton, hiába viszonyod alakanyabban. Árulja már el nekem, hogy az a műanyagos pálya, amit ön kirakott a blogra, hogy újpesten nyáron is lehet síelni, ez hol van? Az a Szilasparkban van, például a Szilas park és nagyon büszke vagyok, ott van egy ilyen kerékpáros pálya, egy ilyen kredzparkban, egy vizes játszótér, sportbályák vannak, és többek között itt van ez a négy éjszakos nyipálya. Ez egy ilyen, azt hiszem, talán olasz technológia, ilyen borítás, és a újanyag között ki tud nőni a fűt, és, és ezzel lehet ilyen, illetve tanulni, gyakorolni, mert azért, hát ugye, ha valaki tud sírni, akkor annak ez a pálya, ez smaku de aki, aki mondjuk nyáron dönt úgy, hogy nem szeretne nagy óverába, meg, meg, meg szapkába, sárban megtanulni az kérdés alapjai valamikor itt rövid nadrágban, és egy táplálóban is ki tudja próbálni. A blogo... újpestjárárok út mentén fektik a szívespatok, újpestények nyilván tudják, de ezt a műsort most nincs újpestények tanulják. Az Újpestnek saját fagyia van beírást mellett a VZ-blog, mi minden tartalmaz? Uh -huh. Hát a, a blogomra olyanokat szoktam kiírni, ami ami nem a, a mindennapi munkával kapcsolatos, hanem inkább az én érzéseimmel, hangulatommal, tapasztalásommal, néha rákozálkozás a világra. Ö, azt, hogy van a saját vagyunk, az ugye, van kétféle saját vagyunk is, mert a, a, a tavaly előtt hirdettük meg az Münke Ukrázák között, hogy készítsék el a Parzanfagyát és összeültek, megbeszéltek, és ebből egy ilyen nagyon ízletes, banános, fok, kis is, valaki néha ilyen kis narancsos műzel is meg e, Bolondítja, és több helyen több útest ukrázában is meg lehet második a illetve a útestpadjának neveztük el a homokkövis fagyit. Nagyon finom, ilyen édes annyar itt e, van a homokkövés vagyinak, azért, mert az újpesten van a homokkövis növénynek a, az élőhelye, tehát itt van természetes formában homokkövis. Uh, nyilván termelik is, meg meg, meg egy -egy módon is készítik, de ezért nem ezt a működés tagjának. 9 óra, hat perc van, kérdező. ha nem telefonálnak, uh, akkor be fog fejeződni a beszélgetés, előbb-utóbb akkor is be fog fejeződni a telefonálnak, de eddig nem érdeklődtek hát. öntől. Ön akar-e bármi olyasmit mondani, amit én nem kérdeztem, de szükségesnek tartaná megjeleníteni? Hát egyrészt az annyit, amiről beszéltünk, tehát ezekre a létesítmények itt nyáron is várnak mindenkit, itt a Városháza mögötti homokozó egészen a Városnapok készülődési így használható. Itt a Fidasparkban lévő játékok is ingyenesek, ez a Városháza játszókér is ingyenes, és nem tudom, hogy mikor fogunk legközelebb beszélni, de, de az augusztus végén Addem, a... viszel vele a jövő héten is beszélünk. Ja, hát akkor akkor, akkor még a Városnapok promócióját nem el, de az augusztusban van, nem? Augusztus utolsó hét. Ó, hát ezek az ekkora lukakat nem tartunk. Hát nem, jó, nem adjunk akkor ilyen lehetőséget majd azoknak, akik el akarnak bennünket számoltatni. Szó sincs róla. Nem azt jelenti. Sőt, abban maradtunk, hogyha ő jelentkezik, hogy akar mondani 5 percet, akkor bármikor megkapja ezt az ide. Ez is, ez is, igen. És remélem, Köszönöm, hogy lesz, lesz is majd. Én is remélem. Köszönöm szépen, viszont hallásról. Mintermontel mint Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János